Rue Forman, 41. Hatalmas kórház színű épület. Esős időben, mikor a targoncák, a ládák és a daruk ázottan sivárkodnak, a kikötőben nincs munka. Egymás mellé terelt óceánjárók beláthatatlan acélnyája, kialudt kéményekkel, néptelen ázott fedélzetekkel, pihenni látszik, mint a karámban telelő lábas jószág. Ilyen napokon az utolsó ágyig megtelik az aszle. Sándort az undor és a sírás folytogatta, elcsigázottan az éjségtől, de nem volt képes az ingyen leveshez hozzányúlni. Fent a hálóteremben nyomorúságos lelki állapotban, lefeküdt egy keskeny hosszú matracra, és szeretett volna meghalni. Kialudtak a lámpák, csak egy letakart körtejék homályosan, és halvány fénnyel glóriázza a szemközti falon megfeszített Krisztust, ahogy tárt karjai között lecsukló, megdicséült arckifejezése kifejezése, haldokló bölcs víraszte tizedrangú élők álomba merülő nyomorúsága felett. Valahol sóhajtanak. Valaki köhög. A mellette lévő ágyban tíz köröm sercek a szakadatlan vakarózásban. Milyen múltak és jövőtelenségek között rúgjait utolsó reflex gondolatait a sok tetsz induló öntudat. Egy lélekharang szomorú csilingelése jelenti be a valóságot, mely íme félhatkor valamennyi alvóra és minden álomra könyörtelenül elérkezett. A pokrót szenvedők megmozdulnak. Mindenki felkel. kell. Egymás mögé igazodva indulnak le a lépcsőkön. A libasor kiér az utcára. Szétrajzik, a tüdők tágulnak, a hangok erősödnek. Hajnalban. A dokkok felől friss tenger szagot hoz a szél. Hajó színén a búg. Sándor már 24 órája nem evett. Többször ismételt magába két merőben idegen hangzású slót. Dolgozni fogok, dolgozni fogok. És ment. A nap már szinte merőlegesen tűzött, ahogy déli irányba haladt, és Sándor csak pányszorgott, szédelegve, gerendák és kötélcsomók között bukdácsolva, tikkattan, ernyetten, szinte kilógó nyelvel. Kevés, lázas vére, mintha két ököllel döngetné belőről a halántékait. Apró pontok, táguló, színes karikák táncoltak a szeme előtt. Valami zúgott a közelben, amit nem látott. Valami mozgott előtte, amit nem hallott. Strávkocsik, házak, horizont, tenger, lassú forgással kerintek el körülötte, de csak ment, megcsuklót érdekkel, furcsa sietséggel, mint aki szeretne már megérkezni valahová. Egy nyers hangri volt rá. Travel? És vitték dolgozni. Nem is tudta, hogy hol és hogy, egyszer csak rajta volt a zsák. Ahogy ráhelyezték, a szörnyű súlyszinte a földig préselte. Úgy érezte, hogy egy pillanatig se lehet elviselni, hogy keresztül bukik a fején a zsák, és eltűri a csigolyáját. – Vitt, vitt! – víjogott rá az egyik felügyelő, és mintha rafinált boszorkány próbát végeztetnének vele, egy keskeny pallon kellett felimbolyognia a veszteglő hajó peremére. És amikor levették róla a zsákot, olyan könnyű lett az írtózatos teher nélkül, hogy meg kellett fogockodnia. Később már nem érzett semmit. Elmúlt a tudatából idő és tér. Már nem is ő vitte a zsákot, hanem ez a szörnyeteggé elevenedett teherhúrcolta őt maga alatt védtelenül, tehetetlenül ájulta. Hová? Meddig? Azt csak az Isten tudja. És talán a társaság. A villany kialudt. Valaki hortyogott. Úgy fájt egészben, mint egyetlen nagy seb, és mint két hosszú sorra vatal. Mozdulatlan testek pihentek a glédában álló ágyakon ámpolna-szerű homályos világosságban a menhely gyenge éjeli körtéjének, amely árnyékokkal satírozta a takarókra kirajzolódó puha, misztikus emberi körvonalakat. Forró volt és fáradt, és mégsem tudott mindjárt elaludni. Furcsa szavak jutottak az eszébe. Parkett, Glassworthy, Tango, Lotti. Olyan valószínűtlen, hogy mindez most is itt van valahol, azon felül, hogy zsákok vannak, amelyek az állata melcsontra préseli terhükkel és furcsa, kaszáló lépésre késztetik az embert. Jó leső zsibbadás kúszott föl a térdein. Szemhéjai bottak, bizseregve lassan sűjjett, sűjjett, és álomba búcsú pillantással még látta, hogy szemben vele a megváltó őt nézi.